Teoti 1 Ezen a napos Reginald Austin tartotta az idegenvezetést. Hozé még két nappal ezelőtt megbetegedett, így ha Austin nem ugrik be helyette, hiába jönnek a vendégek. Már persze csak azok, akik nem hoznak magukkal saját idegenvezetőt. A busszal érkező csoportoknak általában voltak idegenvezetői, így Austinnak csak azokkal a kóbor személygépkocsikon érkező turistákkal kellett törődnie, akik műsoron kívül érkeztek. Tíz órára összeverődött egy cirka 15 főből álló csoport. Angol nyelvű idegenvezetést kértek, így ósztinnak még a spanyol nyelvel sem kellett külön strapálnia magát. Hátát az egyik népművészeti cikkeket árusító bódi oldalának döntve várta, hogy az utoljára érkezett kék színű terepjáró utasai eldöntsék végre, kérnek-e belőle, avagy sem. Végül is kértek. A kocsiban hárman ültek: egy szőkehajú, kékszemű nő, alig túl a harmincon, egy szélesvállú, zakós férfi és egy gyerek. A gyerek nem láthatta, mivel olyan vastagon mázolták be leégés elleni krémmel, hogy a kicsi orrán kívül nem látszott belőle szerével semmi. A férfi bezárta a kocsit, zsebrevágta a sluszkulcsot, aztán odalépkedett a türelmesen várakozó csoporthoz. – Elnézést lehet még jelentkezni idegen vezetésre? – Austin elmosolyodott. – Éppen jókor jött uram, azonnal indulunk. – Önnek fizetek? Egy pillanat, szenyor, már is adom a bilétát. Austin kibányázta zsebéből a jegytömböt, és akkurátusan leszámolt belőle három darabot a kockás markába. Amint kész lett, összeütötte a tenyerét, hogy mindenki meghallhassa. Végeztünk is az adminisztrációval, hölgyeim és uraim. Szeretettel üdvözlöm önöket Teóti a nagy piramisok városában. Van önök között valaki, aki látta már az egyiptomi piramisokat? A kérdés váratlanul érte a köréje gyűlőket. Néhány másodpercig nem mozdult senki, majd többen is felnyújtották a kezüket. Ilyen sokan? E szerint csupa világot az óval vagyok körülvéve? Nos, hölgyeim és uraim, azok is, akik látták az egyiptomiakat, de azok is, akik még nem, csodálattan adózhatnának e rég volt civilizációk örökbecsű emlékeinek. Mert azt talán mondanom sem kell, hogy a világ egyik legkáprázatosabb csodája tárul fel rövidesen az önök szem előtt. Itt ezen a kapun most keresztül megyünk. Nyújtják át a jegyeiket, Krisztobának. Köszönöm. Vigyázzanak kérem a kövekre. Jelenleg éppen restaurálás folyik. És a kő, mint bizonyára már tapasztalták, kellemetlenül kemény tud lenni, ha valaki közvetlen érintkezésbe hozza vele mesztelen lábújjait. Továbbá javaslom, hogy tegyenek a fejükre valamit. Kalapot, sapkát, női bugyit, <gül> akinek nincs, a kalapra gondolok, az Manuel boltjában pár pezetáért vehet magának divatos, széles karimájú szomrérót, ellenkező esetben rántotta lesz az agyukból, amit jó lenne elkerülnünk. Ott a bolt, hölgyeim és uraim, meg lehet rohamozni. A hölgyek és urak közül többen is engedelmeskedtek a felszólításnak, és odaálltak Manuel pultja elé, hogy fejfedőt válaszanak maguknak. Austin jó példával járva elől, maga is előhúzta a zsebéből piros svájci sapkáját, és a fejére biggyeztette. A szőke, szemű ábrándos tekintetű hölgy, mint a kisé hosszasabban felejtette volna rajta a szemét. Reginald Austin kihúzta magát. A fenébe is, csak nem zuhant megint belém egy csaj. Pedig most nem érek rá, hiszen ahogy befejeztem a körbemutogatást, vissza kell mennem az ásatáshoz. Azon kívül itt van Jén is, aki csak a múlt héten csíptem fel. Nem váltogathatja az ember csak úgy a barátnőjét, mint a fehér neműjét. Pedig a kék szemű hölgy feltűnően nézte. A gyerek, aki eddig a kezét fogta, most eleresztette, és legugolt, hogy szemügyre vegye a földön fekvő faragott küldarabokat. A kockázakós ezzel szemben a sörös butik felé nyújtogatta a nyakát. Austin biztos volt benne, hogy rövidesen ott köt ki. Így is történt. Amíg a csoportból néhányan szombrérót válogattak, a kockázakós a söröshöz lépkedett, a gyerek a köveket piszkálta a földön, a szép, szőke, kék szemű asszony pedig oda se tenkedett hozzá. Reginald Austinnak a jaguárt juttatta eszébe az asszony mozgása. Vékony sejem ruhája úgy tapadt testére, mintha második bőre lett volna. Minden ízmát látta, ahogy ott izektek mozogtak a vékony anyag alatt. Látta alig domborodó hasát, alatta éppen csak kiemelkedő ágyékát. Austin nyelt egyet, és arra gondolt, hogy nem csak a kockázzakósnak, hanem neki is nagyon jó lesne egy pofasör. Az asszony rámosolygott. mosolygott. az, ugye itt kell mondani? Így bólintott nagyot nyelve Ósztin. Egészen jó a kiejtése. Komolyan mondja, pedig nem is tanultam spanyolul. Mégis nagyon jó. Hadd bókoljak én is magának, maga pedig tökéletesen beszél angolul. Ósztin elvigyorodott. Na, szép lenne, ha nem beszélnék, elvégre angol vagyok. Az asszony meghökkent. Mellére szorította a tenyerét, és ezzel együtt jókora darab sejemanyagot is beszorította két keble közé. Austin egyetlen pillantással felmérte, micsoda gyönyörű mellei vannak ennek az asszonynak. Pedig jó néhány évvel túl lehetett már az érettségi vizsgáján. Maga angol? Micsodálkozni való van ezen. A mexikai törvények nem tiltják, hogy hébe-hóba egy angol is végezhessen ilyen munkát. Hébe-hóba? Úgy értettem, hogy nem kifejezetten ez a foglalkozásom. Hát micsoda? Régész is restaurátor, most éppen a holt dolgozunk, majd megmutatom melyik az. Szemes arkából látta, hogy a szombrérót vásárlók lassan befejezik a piszmogást, és frissen szerzett zsákmányukkal a fejükön feléjük közelednek. Az asszony is észrevette, mert gyorsan feléjen nyújtotta a kezét. Irene McDonald vagyok, én pedig Reginald Austin. Hány éves fiatalember? Austin rányomott hármat a valóságra. 28. A legszebb kor. Hogy, hogy maga vezet bennünket, és nem a hivatásos idegenvezető? Éppen az ágyat nyomja. Fél talán, hogy nem leszek szakszerű? Az asszony megnyalta a szája szélét, és végig mustrálta Austin-t. Hmm, nem tartok. Maga úgy néz ki, mint aki hm, minden dolgában szakszerű. Vagy tévednék? Austin érezte, hogy elpirul. Vigye el a fene már megint ez a pirulás! Csak remélhette, hogy napégette arcán nem látszanak meg a piros hullámok. Ezután kezdetét vette az idegen vezetés. Austin olyannyira belemelegedett a munkába, hogy közben meg is feledkezett az asszonyról. Felvitte a csoportot egy rom templom tetejére, onnan mutatta meg nekik Teotihuacan. Közben elmagyarázta, hogy a várost az első században alapították, pontosan nem lehet tudni kik, körülbelül 700 éven át állt fent, majd hirtelen elnéptelenedett. A 13. században érkező asztékok már csak a romjait találták meg az egykori hatalmas városnak. Nem is ide telepettek, hanem 50 kilométernyire innen megalapították Tenochtitlant, a mai Mexikó várost. Elmagyarázta, hogy fénykorában negyedmillió lakosa volt Teoti és hogy fontos gazdasági és kereskedelmi központként funkcionált. A turisták lelkesen fényképezték egymást és a piramisokat. Austin először a holt piramisokhoz vezette őket. Eldarálta, hogy 140 150 méter az alapterülete, 46 méter magas, valamikor 10 méterre magasabb volt, csak a rombolásoknak köszönhetően az elmúlt évszázadok alatt megrövidült. Lemutatott az alattuk húzódó széles útra. Ez itt a holtak útja. Brrrr, rászkodott össze valaki. Nem valami vidám név? Egyáltalán nem az, sóhajtotta Austin. Ezen hajtották végig a szerencsétleneket, akiket feláldoztak a piramisokon épült szentélyekben. A hold piramistól átsétáltak a nappiramisához, amely még az előbbinél is impozánsabb látványt nyújtott. Osztin elsorolta, hogy 225x225 méter az alapterülete, magassága 63 méter, nagyjából 3 millió tonna követ használtak fel az építkezéshez. Minden kétséget kizáróan az ókor egyik legmonumentálisabb emberi alkotása. Mire tökéletesen elfáradt és belerekedt a kiáltozásba, a csoport, ahogy az már lenni szokott, feloszlott. Egy részük az erőszakosan lögdösödő indiánárusokkal szépen faragott obszidián tárgyakra alkudozott, másik részük pedig elhatározta, hogy megmássza a piramisok valamelyikét. Austin munkája ezzel lényegében véve véget is ért, és csak azért maradt még a helyen, hogyha valamelyik turista felvilágosításért fordulna hozzá, megadhassa neki. 12 aztán befejeződik az ideje, és akkor fel is út, le is út. A nap piramisának legalsó lépcsőfokán ücsörgött fején a piros sapkával. A csoport tagjaival megállapodott, hogy mindaddig nem le, amíg 12-t nem mutat az órája. Ha fellépnek néhány lépcsőfokon, könnyen megtalálhatják. A ruhás asszony meg is találta. Osztin észese vette, mikor mellé telepedett. Csak akkor tudatosult benne, hogy az asszony beszél hozzá, amikor megszédült egy kissé. Nem a férjem mondta az asszony, mintha kérdésre válaszolna. És a gyerek sem az enyém, csak itt van velünk. Igazán, motyogta Tétóván Óztin. Ha megkérdezték volna tőlem, mit csinált az elmúlt öt-hat perc során, alig ha tudott volna számot adni róla. És maga? kérdezte az asszony. Van barátnője? Nincs, hazudta nyöszörögve. Pedig egy ilyen stramfiú, alig ha lehet meg nő nélkül. Hát, én... Tulajdonképpen az asszony elkomorult. Azt mondta az idegen vezetésen, hogy nem tudják pontosan, kik építették Teotihuacán-t. Ez igaz? Austin megrázta a fejét. Valóban nem tudják, bár azt sem hogy néptelenedett el. Vannak rá elméletek. És pedig? Austin maga sem értette, miért beszél arról, amiről nem szabadna beszélnie. Legalábbis addig, amíg meg nem írja egy szakfolyóiratban. Hogy abban a vidéki kis már megírta, nem számít semmit. Mintha újra csak filmszakadás következett volna be pedig a fején volt a piros sapka, így hát napszúrás sem kaphatott. Mit gondol, kik lehettek az alapítók? Hallotta, mint egy ködön át az asszony kíváncsi hangját. Nem is tudom... Az, az biztos, hogy nagyon kis termetűek voltak. Nagyon kicsik. Mire alapozza ezt a feltételezését? Látta a lakóépülete? Kett. Ugye? Persze, hogy láttam. Némelyik ajtó igen alacsony. Még egy indián sem tud átmenni rajta anélkül, hogy ne kelljen lehajtania a fejét. Miért építenének olyan ajtót, amelyik ilyen alacsony? Azt hiszem, valamennyi ilyen volt, csak a később ideköltöző asztékok megnagyobbították őket. Néhányat azonban nem. Talán a földrengés miatt a szemöldök rendkívül vastag, jól tartotta a menyezetet. Tehát az eredeti lakók, vagyis az őslakosok kicsik voltak, kisebbek, mint az indiánok. Van erre még más bizonyítéka is? Találtunk egy szarkofág töredéket és egy állarcot. Ez is kicsi. Talán gyereké volt. Gyerekre nem tettek halotti maszkot. Miből készült a maszk? Féldrága kövegből. És a szarkofág? Kicsi, rövid. Akit belehelyeztek, szokatlanul kis termetű lehetett. Gyerek? Nem. Biztos. Annál is inkább, mivel a nyomok nem gyerek nyomai. Az asszony előre Mi Miféle nyomok? Amiket a, a labdajátékok terem mellett találtam, kőbevésve. Az asszonyon furcsa csarángás futott végig. Ha Austin nem lett volna magánkívül, észre kellett volna vennie, hogy minden ízma külön mozog, mint a leopádokért támadás előtt. Kőbevésett lábnyomok? Beszéljen csak róluk egy kicsit! Osztin lehorgasztotta a fejét, félő volt, hogy nyomban elalszik. Az asszony gyorsan az állalá majd amikor Osztin szeme felpattant, belemélyeztette a magájét. Osztin úgy érezte, mintha belehullott volna egy mély kútba, és a zöldülő víz magába szívta volna mindörökre. Beszéljen a kőbe vésett lábnyomokról, parancsolta az asszony. Austin a levegőbe merett. Ekkor már nem látott semmi egyebet, csak a kútban örvénylő víz zöldjét. A zombatli, azaz a koponyák háza mellett találtam rá. Kicsi lábnyomok vannak egy kőbevésve, nem gyerek lábak nyoma, nem tudom kié, Talán törpéki. Az az, hogy megragadta Austin karját. Oda vezetne. Elvittem onnan. Az asszony meghökkent. A, a követ? Sajnálom, de el, el kellett vinnem. Azt akartam, hogy én írhassak csak róluk. Az asszony mélyet sóhajtott. Hol van most az a kő? A kő... A kő... Most a, a lakásomon. Hol lakik reginát Itt a környéken? Mexikóvárosban... Kukulca sugárút 12. tizenkettő. Remek, mondta az asszony összedörzsölgetve a tenyerét. Erről is írt abban az újságban, igaz? Csak oda viccent ismét csukott szemmel ostin Máshova nem, mert ez tudományos felfedezés, és az asszony beleszimatolt a levegőbe. Úgy remegett az orra, mint a nagymacskája, ha vérszagát érzik. Jól van reg, nincs probléma. A fiatalember ember csuklójára tette a kezét. Nyugodjék meg! Reginald Austin olyan hirtelen tért magához, mint ha valaki a fülébe ordított volna. Arra emlékezett csupán, hogy ez a sejemruhás asszony egyfolytában adta fel neki a magasabbnál magasabb labdákat, ő pedig nem üti le őket. Vigye el az ördög, de hát amikor itt van Jane a nyakán, ez meg mindjárt beszáll az autójába, és tovább megy. Az asszony megsimogatta Reginald Austin tarkóját. Ízzed az arca, Reginald! Austin előkapott egy zsebkendőt, és zavartan az asszonyra mosolygott. Nem tudom, mi van velem, mintha leütöttek volna. Talán mert sokáig dolgoztam az éjszaka. Az asszony kinyújtózott. Kerekkeblei csak néhány centiméternyire ringatóztak Austin arca előtt. Mexikóvárosban lakik, Reginád? Ugye, megengedi, hogy regnek szólítsam? Persze, mondta Austin. ne? Én meg Irene vagyok. Szóval hol lakik? Jó magam a kukulkán, sugárúton. Én is, nyögte Austin. Micsoda véletlen. Én a tízben. Hát maga? A tizenkettőben. Hirtelen megrázta a fejét. Hogy, hogy a tízben? Hisz az, az egy üres telek. Az asszony megvonta a vállát. Hm, eltévesztettem volna. Lehet, hogy a nyolcban. Osztin éppen tiltakozni akart, hogy emlékezete szerint az is üres telek, de hirtelen elfelejtette, mit is akart mondani. Felszeretnék menni a nappiramisára, suttogta az asszony. Felkísér reg. Reginald merített valahonnan egy kicsin került a tiltakozáshoz. Egyáltalán nem volt szokásban, hogy az idegenvezetők felmászkáljanak a turistákkal a piramisok tetejére. Ráadásul a nappiramisának piramisának a megmászása minimum 20 percet vett igénybe, hanem harmincat. Én inkább. Az asszony elkapta a kezét és felrántotta a lépcsőről. Gyerünk regg, ne legyen lusta! Körbe pislogott, és amikor úgy látta, hogy nem figyeli senki őket, gyorsan előrehajott, s futó csókot lehelt Reginald Austin cserepes szájára. Megjutalmazlak érte, édes! Reginald Austin mintha mennyországban járt volna. Felejtve volt már Jane, a lábnyomok, a szarkofág és a féldrága kövekből készített állarc. Nem maradt semmi az agyában, csak ennek a párduc mozgású asszonynak a teste. Indulás! – vezényelte az asszony. – Egészen fel a tetejére. Austin nem egyszer, nem is százszor mászta már meg a nappiramisát. Igaz, az utóbbi hetekben inkább már csak alulról szemlélgette. Ami őt érdekelte, az lejjebb volt, sokkal lejjebb. Az égigérő lépcsősor közepe felé járhattak, amikor egyszerűen elfogyott a levegője. Olyan súlya nehezedett a vállára a világ, hogy úgy érezte képtelen megtartani. Mintha az egész piramis, sőt, a nap és az őserdő is a hátára ültek volna, és arra akarták volna kényszeríteni, hogy járja velük körbe a földgömböt. Nem bírom suttogta Rogya zuzolábban Ilyen, ilyen, ilyen gyorsan nem bírom az asszony mosolyogva karolta át a vállát Dehogy nem bírja kapaszkodjon belém! Ettől a pillanattól kezdve Ósztinnak szárnyai nőttek nem is lépett rá mindegyik lépcsőfokra, hanem egyszerűen elszállt felettük, ami tekintettel arra, hogy felfelé haladtak, nem volt akármilyen teljesítmény. Ha valaki figyelte volna őket, alighanem nem fenékre esett volna a meglepetésében, hiszen a piros sapkás idegenvezető és egy tarka a sejemruhába öltözött nő egymást átkarolva úgy suhantak felfelé a nappiramisának a lapos teteje felé, mintha nem is hatott volna rájuk a nehézségi erő. Az asszony szeme ide-oda járt, készen rá, hogyha észrevesz egyetlen csodálkozó tekintetet is, azonnal visszatérjen partnerével a keserves mászáshoz. Meg volt elégedve önmagával, és azzal is, hogy nem figyelte senki őket. Pedig valaki mégiscsak figyelte. Már odafent voltak a lapos tetőn, ahol valaha a templom állt, amikor Austin ismét magához tért. Lenézett a mélybe, és nem értette, hogy az ördögbe került fel a piramis tetejére. Arra emlékezett, hogy felfelé mászott, majd a tüdejét köpte ki, aztán aztán nem emlékezett semmire. Csoda szép, lelkendezett mellette az asszony. Istenem, de szép! Valóban gyönyörű volt a látvány. Előttük a halottak útjának széles sávja, távolban a holt piramis, mögöttük a zöld elő őserdő. Az asszony felemelt karokkal végigfutott a piramis platójának a peremén, mintha ballettet táncolt volna egy jó nevű operaház színpadán. Austin gyönyörködve nézte, majd hirtelen felkúszott a mellében a félelem. Jöjjön egy kis ébejebb, nyújtotta a kezét az asszony után. A végén még leesik, és. Irene azonban, mintha széltől fogant volna. Szinte nem is érte a lába a talajt, ahogy ott fent ugrált a piramis tetején. Mintha elfeledkezett volna róla, hogy nem szabad feltűnést keltenie, bele kell olvadnia a látogató sűrűjébe. Szerencsére így sem tűnt föl senkinek. Nem messze tőle gyerekek hancúroztak kokakólás flakonokat haigálva egymáshoz. Az asszony hirtelen megállt, és Austin karolt. Jöjjön. Hová? Oda. Hátra! Ahová mutatott, az a piramis erdőfelüli oldala volt, ahonnan nem közeledett feléjük senki. Mire Austin felúcsúdott, már ott is voltak, és az asszony ott lebegett a mélység felett. Gyere ide! mondta az asszony. Gyere ide, kedves! Austin megindult feléje. Kinyújtotta a karját, hogy magához szorítsa ezt a pádott testű gyönyörűséget. Az asszony azonban ellebbent telül és váratlanul a háta mögött termett. Reginald Austin csak annyit érzett, hogy megtaszítja valaki. Nem nagyon, éppen csak annyira, hogy elveszítse az egyensúlyát. Megbillent, a levegőbe markolt, és talán sikerült is volna az utolsó lapos plató szélén maradnia, ha ismét meg nem lökik. Fejjel előre zuhant rá a lépcsőfokokra. Felpattant róluk, és ismét rávágódott a következőkre. Így csúszott, zuhant, bucskázott a sor közepéig. Ott aztán megállapodott, szétterjesztett karokkal, elferdült nyakkal, égre néző, nyitott szemekkel. Elárvult piros svájci sapkája szomorúan gubbasztott mellettem. Steve Zombori éppen a letaposott köteleket feszítette ki az ásatás köré, amikor Manuela kétségbe esett kiáltozása ütötte meg a fülét. A fiatalember felegyenesedett, és a köteleket letaposó japán turisták után bámult. A lány úgy vágódott ki a bokrok közül, hogy majdnem elelesztette miatta a kötélvéget. Mi az ördög történt, Manuela? Ekkor vette csak észre, hogy nincs a lányon szemüveg, pedig Manuela nélkül még a sátrát sem szokta elhagyni. Re Reginád Austin. Zomboriban megállt az utóerő. Mi van? Mi van reggel? A lány lihegve a mellére omlott. Zombori gyorsan leültette egy faragott kőre. Megmondanád végre, mi a csoda történt? Manuela rémül tekintetet vetett rá. Re... De Szerencsétlenség érte? Zombori úgy érezte, megfogja a trópusi hőség olyan forróság öntötte el, hogy égni kezdett tőle a bőre, mintha tábortűz mellett tücsörgött volna. Szerencsétlenség, ez meg mit jelentsen? Le lezuhanta a nappiramisáról. Zomborinak kétségbe esett rohanása közben jutott csak eszébe, hogy vajon mi a frást keresett reg a nappiramisán. Ha jól emlékszik, beugrott hozé helyére, egy idegen vezető pedig nem máskál fel a piramisokra. Osztin nagyjából félúton feküdt a plató és a legalsó lépcsőfok között. Feje körül alvadó vértócsa vöröslött. Zombori lehajolt és a nyaki ütő erére tette az ujját. Tudta, hogy felesleges, mégis oda tette. Úgy érezte, tartozik vele regnek, amiért annyi kellemes órát töltöttek együtt a Sierra Madre völgyében és itt Mexikóváros környékén. Mire első döbbenetéből magához tért, a turisták már körülfogták őket tágra merettek tekintettel bámulták a halottat, és egy fehér kalapos japán kezében megvillant a vaku is. Zombori felegyenesedett, majd magához intette a közelében bámészkodó árust, akinek a hóna alatt sárga takaróba göngyölt obszidián kések rejtőztek. Fussa rendőrökért! Az árus bólintott és erilramodott. Zombori torokkal nézett Reginald Austin horzsolásokkal teli mocskos arcára, Halálában megnyúlt vékony orrára. Aztán felállt, hogyha valaki még egyszer elkattintana a fényképezőgépét, kiverhesse a kezéből. Úgy vonzotta magát a kiárat felé, mintha hátára tették volna a nap piramisát. Reginádot épp az imént vitték el egy nagy zöld purgomban. Zomborinak fogalma sem volt róla, miért épp zöldszínű az autó. Talán nem is hivatalos hullaszállító volt, talán csak itt hajtották fel valahol a környéken. Már a kapó előtt állt, amikor a két gyerek megszólította. Tizenöt évesek lehettek, jól öltözöttek, mint később kiderült argentinok. A kijáratnál átsorogtak két kerékpár mellett. A kerékpárokat gondosan egy-egy ajándéktárgyakat árusító bódi oldalának támasztották. – Uram! – Zombori megfordult. Ekkor vette csak észre a kerékpárokat és a gyerekeket. Látta rajtuk, hogy kérdezni akarnak valamit, ezért legszívesebben a kapushoz utasította volna őket. Csak hogy olyan árván és segítőkérőn álltak a bódinál, hogy megesett rajtuk a szíve. – Mi a probléma? – Meglepve hallotta, hogy alig jön ki hang a torkán. A két gyerek összenézett, majd a lány tett egy lépést előre. Rövid vászonnadrágot és fehér blúzt hordott. Fekete, hosszú haja a háta közepéigért. Ön itt dolgozik? Zombori legszívesebben kiköpte volna a szájában összegyűlt kesenyű nyállat, de tűztette magát. – Itt. – És? A lány nyelt egyet. – Ismerte azt az urat, aki... Meghalt a lépcsőkön? Zomborit nyálához hasonlóan keserű dac öntötte el. Nem biztos, hogy meghalt, mondta dühösen. Egyáltalán nem biztos. Meghalt, mondta a lány. Honnan tudod? Ahogy kimondta, dühödött csak meg igazán magára, hogy mi a fenéér ereszkedett beszédbe ezekkel a szenzációra éhes gyerekekkel. Megfordult, hogy tovább menjen, de a lány szava megállította. Ápolónőnek készülök, uram. Zombori visszafordult. És? A lány a fiúra pislantott, mintha döbbenet csillogott volna a szemében. A barátja volt. Az. Baleset történt. Tette aztán hozzá, maga sem tudva miért. A lány megrázta a fejét, mintha megkönnyebbült volna, hogy meghallotta a várt mondatot. Nem volt baleset. Mi láttuk. Zombori meghükkent. Nem volt baleset. Akkor mi a fene volt? A lány nagyut nyelt, és a nappiramisának komor monumentális tömbje felépislögött. A maga barátját megölték. Mi láttuk, uram! A lány felmutatott a nappiramisának a tetejére, ahol ezekben a percekben is fényképezett néhány turista. Ott állt a platón. Mi meg itt az oszlopok árnyékában? Én láttam meg. Aztán szóltam Szandrónak, hogy nézzen oda ő is. Szandró ugyanazt látta, amit én. Igaz, Szandró? A fiú bólintott. bajuszül legényke volt. Ilyet fekete szemekkel. Már akkor felfigyeltem rájuk, amikor felfelé futottak. Zombori meghükkenve mázolta szét az arcán a poros felítéket. – Mit csináltak? – Felfutottak a piramisra. Néhány pillanatig azt hitte, a futni szóval van a probléma. Talán az argentin-spanyolban más árnyalatai is vannak mint a mexikóiban. – Futottak? – A lány megvonta a vállát. – Én is csodálkoztam rajta, hogy ebben a dögmelegben hogy lehet felfelé futni, hiszen túl meredekek a lépcsőfokok is – ők mégis felfutottak. Nem is tudom, hogy magyarázom, néha, mintha repültek volna. A melegtől van, mondta Zombori. A kövekről visszaverődő forró levegőben lebegni látszik minden. Lehet, biccentett a lány, de mégiscsak úgy futottak fel rá. Zombori önkéntelenül is felpillantott a nappiramisának a lapos tetejére. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy reg ilyettett volna. – Futottak? – kérdezte újra értetlenül. – Ő és az az asszony. – Zombori megdermett. – Milyen asszony? – Hát, aki vele volt, akivel… hát, ölelkeztek. Zomborinak tátva maradt a szája. Ismerte reget jól, tudott a kalandjairól is, azt azonban elképzelhetetlennek tartotta, hogy mindenki szeme láttára munka ideje alatt a piramis lépcsőjén ölelkezzék valakivel – – Hogy ölelkeztek? – Az asszony átkarolta, és mintha ő vonszolta volna felfelé. – Hogy nézett ki az, az asszony? – A lány tanástalan képet vágott. – Nem láttam jól az arcát, de nem volt fiatal, inkább olyan öregecske. – Öregecske? – Lehetett úgy 35 éves. – Zombori sóhajtott, és megnyomkodta a káprázó szemét. Szóval a barátom egy 35 éves öregasszonynal fölöppent a nap piramisának a tetejére. Van még valami mondani valótok? Az asszony lelökte, mondta váratlanul a fiú. Lefényképeztem. Zombori szeme elkeskényedett. Bent van a film a gépedben? A fiú megrázta a fejét. Polaroiddal csináltam. Zsebébe nyúlt és egy kisi homályosra sikeredett felvételt húzott elő. Sajnos nem tökéletes, nagyon erős a fény, ráadásul a fehér tővek még jobban felerősítik. Zombori meghőkkenbe merett a képre. Odafönt a plató tetején valóban reginádot látta, piros svájci sakkájában. Mellette tarka ruhás asszonyát. Olyan életlen volt az arca, mintha szánt szándékkal homályosították volna el. A melegtől van magyarázta a fiú. Ahogy az imént ön is mondta, uram, a meleg hullámok... Ez nem bizonyíték, mondta Zombori. A fiú ismét a zsebébe nyúlt és egy másik képet húzott elő. Ez sem? A fiú ugyanarról a helyről fényképezte csak néhány másodperccel később. Ezen a képen már reg nem a piramis tetején állt, hanem a lépcsőfokok felett a levegőben markolászott. A tarkaruhás, arcatlan nő úgy nyújtotta előre a kezét, hogy kétség sem félt a bűnösségéhez. – Nekem adod a képet? – kérdezte Zombori. – Persze – bólintott a fiú. – Kapja el a szemetet? – Elkapom – ígérte Zombori. – Ha beledöglök is, elkapom. Akkor még nem sejtette, hogy nem is olyan sokára kis beteljesedik az ígérete. Legalábbis, ami annak az első felét illeti. A rendőrtiszt rossz kedvű volt és fásult. Anélkül, hogy Zombori megkérdezte volna, meg is mondta az okát. Tizennyolc gyilkosság történt az Északa-Mexikó városban, dünnyögte megtörölgetve a fejét a zsebkendőjével. Ebből tizet én kaptam. A ki a tizenegyedik. Kellemes modorú, barna bőrű férfi volt, keskeny, lápolt bajuszkával az orralat. alatt. Kiküldtem a nyomozómat, hogy hallgassa ki a portást, Valóban volt ott egy nő, akire ráilik a személy leírás. Na ugye? Csak hogy ez nem bizonyít semmit. Terepjáróval érkezett egy ruhás külföldi férfi és egy kis fiú társaságában. Elképzelhetőnek tartja ön ezek után, hogy mindenki szeme láttára ölelkezni kezdett az ön munkatársával, és felrepült vele a piramis tetejére. Ennek semmi értelme. És a fényképek? A tiszt megvonta a vállát. Csak azt bizonyítják, hogy a piramis lapos tetején egymás mellett álltak. És a másik kép, amikor lelökte? Miért lökte volna le? Én kicsi másképp látom a helyzetet, szenyor Zombori. A nő valóban az ön kollégája mellett állt, és amikor ez megtántorodott és zuhanni kezdett, utána kapott. El akarta kapni a maga barátját és nem lelökni. Akkor hová tűnt? A tiszt megvonta a vállát. Talán nem akart magának kellemetlenséget. Lehet, hogy csak néhány órára ugrottak át Teóti Nem akarta, hogy feltartsuk. Zombori megcsúválta a fejét. Reg nem ment volna fel magától a piramisra. Meleg volt, szenyor Zombori, és még most is nagyon meleg van. Melegben néha olyasmit is csinál az ember, amire hűvösebb időben nem vinné rá a lélek. De végül is ön jól ismerte Mr. austin igaz? akkor mondja meg nekem, mi a fenér ölte volna meg az ismeretlen nő? Ez volt az a kérdés, amire Zombori sem tudott válaszolni. Ezért elhatározta, ha töri, ha szakad, felderíti okát. Reginald Austin a kukulkán sugárúton lakott a tizenkettes számú ház alatt. Szép, gondozott házacska volt, hasonlóan szép és gondozott kerttel. A kert közepén bólogató pálmafa üdvözölte a belépőket. Manuela megtorpant és Zomborira nézett. – Biztos, hogy szabad, Esteban? – Biztos, hogy nem, mondta Zombori, de én akkor is be akarok menni. Manuel az utca felé lesett, aztán megvonta a vállát. Mindig is mondta a nagyanyám, hogy előbb-utóbb a férfiak miatt fogok börtönbe kerülni. Legalább nem beszélt hiába. Ad ide a kulcsot. Zomboria markába nyomta. Az öltözőben szedte ki Reginált táskájából. A rendőröket még az sem izgatta, hogy volt egy táskája a szerencsétlenül jártnak, az pedig végképp nem, hogy hol lakott. Ennek ellenére a behatolás Reginád oszton lakásába nem volt éppen szabályosnak mondható. Gyerünk már, Manuela, ha valaki elcsíp bennünket, tudod, mit kell mondanod? Tudom, bólintott a lány és az árba dugta a kulcsot. Nem is szólalt meg egészen addig, amíg ki nem nyitotta az ajtót. Tett néhány lépést előre az előszobába vezető folyosón, ott aztán megtörte a némaságát. Akkor átsikított, hogy Steve Zombori, a bostoni közép-amerikai indián kultúrákat kutató intézet munkatársa majd összecsinálta magát rémületében. Steve Zombori, mielőtt leszerelt és ismét egyetemre került volna, a tengerészeti hírszerzés tisztjeként nevelkedett, így nem volt az a kimondottan iedős fajta. Rá kellett azonban jönnie, hogy lehet bárki, bármennyire is tapasztalt katona, egy éles női sikoly, amely fülétől néhány centiméterre hangzik fel, képes megállítani a bimbamot a melkasában. Steve Zombori melkasában is megállította. Nagyot nyögött pisztolytáskája felé kapott, és ki is rántotta volna a fegyverét, ha lett volna neki. Korábban volt is. Azóta azonban csak a toltartóját hordozta a pisztolytáska hajdani helyén. Ezért pisztoly helyett a neki dőlő a vállát markolta meg. – Te jó Isten! – sikította a lány, szája elé kapva a kezét. – Ez meg micsoda! – a kérdés a felborogatott bútoroknak, a leszakított fogasnak és a felgöngyölt szőnyegnek szólt. Zombori nem válaszolt, helyette felkapott a földről egy árvány heverő részkarnist, és megszabadulva a rémülten szipogó lánytól a félig nyitott előszoba ajtóhoz lépett. – Rendőrség! – kiáltotta ellentmondást nem tűrő hangon. – Ki ajukból egerek? Előre nyújtotta az egyik kezét méghozzá úgy, hogy forgó forgópisztolyt mintázott. Az oldalról beszívárgó fények egy 38-as árnyékát vetítették a falra. Ezt a trükköt még első éves korában tanulta a tengerészeti akadémián. – Tedd fel a mancsod, mert lövök! A szobából furcsa, surlódó neszt hallatszott, mint amikor valaki megpróbál bemászni az ágy alá. Zombori vette egy mély lélegzetet, és nagyot rúgott a félig nyitott ajtóba. Az ajtó kivágódott, majd felhangzott az ilyenkor szokásos üvegcsülömpölés. Zombori a szőnyegre dobta magát, és a részkarnissal a kezében begorult a szobába. A lány ekkor sikoltott fel másodszor. Élesen, elkeseredetten. Ekkor ébredt csak rá, hogy estebán egyedül hagyta az ismeretlen lakás ismeretlen folyosóját. Mire befejezte a sikítást, Zombori már jött is vissza. Kezében még mindig ott szorongatta a függönyrudat, de már lefelé lógatta a végét. – Hagyd abba, bejöhetsz – mondta a lánynak. Nincs odabent senki, csak a húzat verte a függönyt az ablakhoz. Manuela Espinózát olyan kép fogadta odabent, amilyenre azt szokták mondani, hogy tájkép csata után. A bútorok eltolva a faltól és részben fel is borogatva, a képek leszaggatva, az ágy összetúrva, a párnák és takarók a földre szórva, az íróasztal fiókjai kirángatva, egy szóval a feje át minden. Manuela szája elé kapta a kezét, hogy magába folytsa a harmadik sikoltást. Szerencsére ezúttal sikerrel járt az ügyekezete. Mi, – Mi történt itt? kérdezte a falhoz lapulva. – Édes Istenem, Esteban, mi történt itt? Esteban, azaz Steve Zombori felfordított két széket, belecsüccsent az egyikbe, a másikat pedig a lány elé tolta. – Gyere, pihenjünk egyet! A lány megrázta a fejét. – Én nem! Én nem ülök le. Mi történt itt ezt te Házkutatás, mondta Zombori. A lány elsápadt. A, a rendőrség? De hiszen nem a rendőrség. Akkor ki? Jó lenne tudni, de hogy nem a rendőrség, az hold biztos, hiszen jó jószerével nem is nyomoztak Reginád után. Arról nem is beszélve, hogy ez nem szokásos rendőrségi munka. De hát miért? – Valamit kerestek – mondta Zombori komoran. – Honnan tudod? – Mielőtt rég lettem volna, magam is csináltam ilyet. A lány meghőkkembe nézett rá, de nem szólt semmit. Zombori felállt, végigjárta a lakást, bekukkantott az ugyancsak feldúlt konyhába és a fürdőszobába is. Manuela ott lopakodott mögötte, és amikor észrevette a kettévágott szappanokat és a kinyomott fokrémes tubusokat, ismét csak a szája elé kapta a kezét. Te, te jóságos isten! Zombori végig végigfutott a pipere polcon, a törőlköző tartó és széthányt lepedőkön. A lány visszatántorgott a szobába és beleroskadt a székbe. Megvárta, míg Zombori is leült vele szemben. Akkor aztán megragadta a karját és magához húzta a fejét. Reg, belekeveredhetett valamibe... Suttogta Zombori fülébe, mintha attól tartott volna, hogy akik feldúlták a lakást, még mindig a közelben rejtőzködnek. Talán kimondani sem merem. Mondd csak ki nyugodtan, biztatta Zombori. Kábító, szer... Zombori megrázta a fejét. Biztos, hogy nem narkó után kutattak. Te is tudod, hogy reg nem volt narkós. É én tudom, bólintott sietve a lány. Reg valóban nem volt narkós. – Arra gondolsz, hogy terjesztette volna? – Én nem gondolok semmire. Zombori biztos volt benne, hogy ennek a dolognak nincs semmi köze a kábítószerhez. Csak azok nyomják ki a tubusokból a fokrémet, és azok vágják darabokra a szappanokat, akik valami aprócska tárgyat keresnek. Például csipet, vagy egy tekercs mikrofilmet. Zombori ismét körbejárta a lakást, és azon töprengett, valóban volt-e vaj Reginald Austin fején. Jól ismerte a fiatal embert. tehetséges kutatónak tartotta, akire szép jövő vár. Ennek ellenére tisztában volt vele, hogy senkiért sem tehetjük tűzbe a kezünket. Legszebb példa erre a saját leszerelése, illetve leszereltetése. Pont az árulta el, akiben a legjobban megbízott. Élete egyetlen és utolsó szerelme miatt bocsátották el a biztonsági szolgálat kötelékéből. Tűzbe tette valakiért a kezét, és alaposan meg is a bőrét. Miért épp Reginald Austin lenne az a szereplő és gáncs nélküli lovag, akiben vakon megbízhat minden földi halandó? Ahogy erre gondolt, már el is a szégyen. Itt állt a meggyilkolt fiatalember feldúlt lakásában, és azon jár az esze, hogy megvádolja valamivel. Megrázkódott és visszatért a bánatosan szipogó lányhoz. Manuel felnézett rá. Találtál valamit? Semmit, legyintetlen mondó mosolyjal. Az viszont biztos, hogy nem véletlenül jöttek ide. Mintha sarkvidéki téltört volna rájuk. Megdermett a levegő és megdermett a bőrük is tőle. Gyilkosság, suttogta maga elé a lány. Szegény megölték. De hát, Miért? Soha nem láttam, hogy lett volna nála valami, vagy gyanús alakukkal találkozott volna. Talán más, mondta Zombori. Mi más? Műkincsek? Gondolod, hogy reg rábukkant egy értékes leletre, és odakint a folyosón túl megcsikordult a bejárati ajtó. Egyszerre kapták fel a fejüket, és egyszerre hallgattak el. Zombori szájára tette a mutatóját, és felemelte a súlyos rész karnist. Van itt valaki? – kérdezte egy tétovázó hanga bejárat felől. Zombori intett a lánynak, hogy maradjon csendben, majd az ajtó mellett a falhoz lapult. Manuellának akkorára kerekedett a szemerémületében, mint laloktak az kő kőemlékeken. Megörbitette a derekát készen rá, hogy bemászon az ágy alá, de Zombori összevonta a szemöldökét, és mutatta az ujjaival, hogy szólaljon már meg. – Hé, van itt valaki? – kérdezte az előbbi óvatos hang. a végre rászánta magát, hogy engedelmeskedjék. Összerázkodott és az ajtó felé suttogta. Ki, – ki, ki az? – Tétóval lépések csosszantak a küszöbelőtt. – Bocsánat, van itt valaki? – Kerekképű, szemüveges fiatalember dugta be a fejét a szobába. Amikor észrevette a karosszékben kuporgó lányt, lekapta a kalapját. – Ó, bocsánat, kisasszony! – nagyot koppant a karnis a koponyáján. A kerekképű fiatalember elmosolyodott, letérdelt a lány elé, maga eléjtette a kalapját, fekete diplomata táskáját, majd elnyújtózott a karosszék lábainál. Manuela elérkezettnek látta az időt, hogy ismét sikolcson egy vérfagyasztót. Amikor a látogató kinyitotta a szemét, egy lányt és egy pasast látott maga előtt. A lány szép, mexikói lány volt. Fekete hajú, fekete szemű, piros ajkú, apró kezű. Ezekben a formás kicsik, ezekben azonban egy törött szárú porcelánbázát szorongatott. Anthony Cartwrightnak pillanatnyi kétség sem volt a felől, hogy néhány pillanat múlva a váza is a kókuszán fog csattanni. Villámsebesen feltérdett, és a koponyájára szorította mindkét tenyerét. – Ne, kérem! – nyögte a harcias a felé. – Nagyon kérem, ne! Még szükségem lehet a fejemre! A lány társa kezében is ott csillogott valami, ami leginkább egy rész fegyvercsőre emlékeztette. Anthony arra gondolt, hogy ezzel vághatta fejbe a fickó. Zombori a kalapját vesztett, pasasra nézett, és leeresztette a karnist. Ki a fene maga? A jövevény felemelte a kalapját, és szomorúan bámult, megtört karimájára. Biztosan ő maga esett rá, amikor a fickó fejbe vágta. Úgy sem mond a nevem magának semmit. Mi az ördögöt keres itt? Tony Carpfreight körülnézett, és megnyalta a száját. Lehet, hogy rossz helyen járok. Reginald óztint keresem. Jó helyen jár, biccentett zombori, felkapva a jövevény szőnyegen fekvő diplomata táskáját. Mi van ebben? A jövevény meghükkent. Hogy, hogy mi van? Az az én magánügyem. Adja ide a táskámat ember. Zombori mosolygott, felemelte a táskát, és a földhöz vágta. A táska kinyílott. Előbb kézigránátnak látta, ami kigurult belőle, aztán rá kellett jönnie, hogy csak egy szendvics. Zombori a szendvicsre pislogott, és sajnálkozva megcsóválta a fejét. Bocsánat, ezt nem kellett volna. A fickó a fejére tette a kalapját, és mogorvár rájuk mordult. Na-na, hogy nem kellett volna. Még ha rossz ajtót választottam volna, se kellene így viselkedniük. Ki az ördögök maguk? Szadomazó páros? Zombori összehúzta a szemöldökét. Miért keresi Reginald austin -t? Ez is a magánügyem, mondta a kalapos. Kik maguk? A gyámjai? Jézusom, mi a fene történt itt, csak nem földrengés? Ebben a pillanatban ezt csak rá, hogy halik, nem életveszélyben forog. Ezek az akárkik betörtek Reginald Austin lakásába, ő pedig meglepte őket. Ilyenkor szokták lepuffantani a betörők a váratlanul érkezőt. Nyert egy nagyot, és megnyugtatóan feléjük intett. Nem hallottam, és nem láttam semmit. Süket és vak vagyok. A folyosó felé lopakodott volna, de a magas, barna, bőrű, pasas elállta az útját. Azt mondja, Reginald austin keresi? Rossz helyen keresi, szenyor. A szemüveges kezében megrebben tanított diplomata táska. Akkor ho hol keresem? – A hullaházban, szenyor! – Úgy érti! – remegő ujjakkal a szoba feldútt belsejére mutatott. – Úgy értem! – mondta Zombori mélyet sóhajtva. – Reginald austin meggyilkolták. A szemüveges lecsütsent egy felborított szekrénykére, és ölébe vette a táskáját. Idegesen beletúrt, mintha kihullott szendvicsét keresné benne, aztán, amikor nem találja, visszahelytette a szőnyegre. – Maga gyilkolta meg? – Zombori megrázta a fejét. – Nem, nem én gyilkoltam meg. – Akkor talán a kisasszony? – Ő sem. – Ez esetben kicsoda? Ezt szeretném én is megtudni, én ugyanis a kollégája vagyok. Mintha érdeklődés csillant volna a jövevény tekintetében. Maga is régész? Jobban megnézte Zomborit, majd egyszerre csak elkomorult az ábrázata. A fenébe is, mintha magát ismerném valahonnan. Zombori összeráncolta a homlokát. Én is magát. A jövevénynek verejték cseppek gördültek végig a homlokán. Várjon csak, hat koncentráljak. Üvegfalú terem, közepén nagy asztal, az asztalom tányérok, középpen sült malac. Guatemala, mondta hirtelen zombori. Tikál! A közép-amerikai kultúrák konferenciája, 1995? Az első emeleten laktam, vidult fel a jövevény. Lejöttem a lépcsőn, maga ott állt az asztal mellett egy vörös vöröshajú hölgyel. Margaret Westhammel, mondta Zombori. A hölgy, Mrs. Westham, odaintett magához, és bemutatott bennünket egymásnak. Cartwright, rikkantott a Zombori. Anthony Cartwright. Steve Zombori. Te jó Isten, dölt hátra Zombori a karosszékében. – Mi a csodát keresel itt, Tony? Anthony Cartwright szomorúan összecsattantotta a táskáját. – Reg Austin, amint látom, későn érkeztem. A húzat meglebbentette a függőnyöket, mintha Reg szelleme jártkelt volna közöttük a szobában. Tony Cartwright átvette a kezdeményező szerepet. Megkopogtatta a földszinti lakás ajtaját, és várt. Amikor a borzas hajú asszony kidugta a fejét az ajtónyíláson, mézédes mosolyra húzta a száját. – az diás, senyora. Senyor austin keresem. – Első emelet – bökött az asszony a lépcsőház felé. – Felmegy, és már ott is van. – Nincs ott – mondta Cartwright. – Már jártam odafent – akkor te Huakámban van mondta meg a vállát az asszony. Megesik, hogy hetekig sem jön haza. Tegnap is keresték, akkor sem volt itthon. Biztos Teréza kereste találgatott Cartwright. Nem mutatkozott be mondta az asszony barátságtalanul. Finom kis nagysága volt, mondhatom. Kikapta a kezemből a kulcsot, és már el is tűnt vele a lépcsőházban. Olyan jó fajtának nézett ki. Ha nem lett volna vele a szakálas pasas, meg a gyerek, kurvának hittem volna. – Odadta neki szenyor Austin kulcsát? – Persze, hogy odattam. húzogatta meg a haját az asszony, hiszen papírt is hozott róla. Ha lenne valami közel hozzá, meg is mutathatnám magának. Feketén fejére állt rajta, hogyha szenyor Austin nem lenne itthon, adjam oda a kulcsot annak, aki jelentkezik érte. – Különben kicsoda maga? Az unoka testvére. Akkor menjen fel és keresse meg őket. Biztosan odafönt vannak, csak tovább kell csengetnie. Az a gyerek rosszul nézett ki, talán beteg volt, mit tudom én. Vagy menjenek ki, Teotihuakámba, 40 kilométer az egész. Hogy volt öltözve, Tereza? Csak azért kérdem, hogy tudjam, biztosan ő volt-e. Annyit mondhatok csak, hogy tarkas ruhában illegette magát, olyanban, mintha nem is lett volna rajta semmi. Először azt hittem be, van lőve. Belőve? furcsa volt a szeme, mintha benarkózott volna. Nézed, de nem látott. Lehet, hogy volt is benne egy adaggal. A pasas az normális volt, a gyerek meg olyan fehér, mintha bemeszelték volna. Na, menjen fel, ha akar tőlük valamit. Mielőtt Cartwright tovább beszélhetett volna, becsapta az ajtót. Cartwright belekóstolt a sörébe, és nem tudta, hogy kezdje a dolgot. A vécéből telefonált, megkérdezte, mit tegyen, amire azt mondták, hogy csak óvatosan. Egyelőre ne csináljon semmi feltűnőt, próbálja meg kihúzni zomboriból, amit tud. Szóval együtt dolgoztál Austinnal, Steve, dünnyögte elgondolkodva Cartwright. Rettenetes történet. Van fogalmad róla, hogy miért tehették? A leghalványabb sincs, átta szét a karját zombori. Nem volt narkós, nem talált műkincseket, vagy legalábbis igely a valószínűsége, tette hozzá kicsit később. – Beszélt neked valamit arról, hogy éppen mind dolgozik? – Hogy ne beszélt volna, hiszen közös csapatban vagyunk. – Ha még eltemetett épületek kiásását készítjük elő. – Milyen épületekről van szó? – Gazdasági és lakóépületek soráról. A légi felvételek azt mutatják, hogy legalább háromszáz objektum van még a föld alatt. Te, óriási területen feküdt. És maga fordult Cartwright a lányhoz. Maga sem tud semmit, szenyorita. Semmit mondta szomorúan a lány. Cartwright zsebében csörögni kezdett a telefon. Zavartan elmosolyodott, és gyorsan felállt az asztal mellől. Megbocsátotok! Nem ment messzebb tíz lépésnél. A falhoz dőlt, és a füléhez emelte a telefont. Cartwright. Megvizsgáltuk a pasast, kiváló kutató. Korábban a tengerészeti hírszedzésnél szolgált, s a mennyasszonya miatt került ki onnan. Hála Istennek, mondta Cartwright. A másik három egyerül le ismeletem. Az elemzők már dolgoznak az anyagon. Próbálja meg becserkészni ezt a zomborit. Ott csináljam? Botyancson el neki néhány információt, de ne az összeset. Elképzelhető, hogy szükségünk lesz rá. Önnek mi a véleménye róla? Hm, azt hiszem, befér közénk. Akkor rajta. Azért legyen óvatos. Még nem tudjuk pontosan, mi történt. A telefon kattant és elhallgatott. Cartwright Wright sóhajtott és visszadugta a zsebébe. Aztán neki nekilátott, hogy beterelje a hálójába a Zombori nevű halacskát. A lány megívott egy feketét, majd felállt, és rájuk mosolygott. Sajnos mennem kell. Holnap Istenben. Oké, okay, Manuela, holnap. Helyes lány, mondta Cartwright, miután Manuela beleveszett az utca forgatagába. Mi a szándékod? Betelefonálok a rendőrségre, és elmondom, mit találtam odafent. A végén még majd engem gyanúsítanak. Meg engem, mondta Cartwright. – Szerencsére bomba biztos a Libin van, – a Zombori. – Akárcsak nekem, – bólintott Cartwright. – Már akartam is kérdezni, melyik intézetben dolgozol, Tony? – kérdezte udvariasan Steve Zombori. – Washingtonban, az Ős-Lintani Múzeumban. – Mint az kultúrák kutatója? – Hát, kutatásszervezési kérdés, – legyintett Cartwright. – Tudod, hogy van ezekkel az intézményekkel? Hol összevonják, hol meg felderabolják őket. Néhány ős szeretett volna megismerkedni a közép-amerikai sziklavésetekkel, mert valamelyikük kiderítette, hogy a véseteken ős hasonló állat alakok láthatók. Zombori jószerével oda sem figyelt rá. Nem érdekelték az ős állatok. Főleg most nem, hogy barátja és kollégája egy hullaház tepsiében várja az utolsó ítélet harsonáit. – És te? – Basztomban, főmunkatárs vagyok. Ha minden igaz, jövőre kapok egy professzúrát valamelyik egyetemen. Cartwright rágott egyet a körmén, és szemüveg kerete felett Zombori elkeseredett képébe bámult. – Tudtad, hogy Austin cikkeket írt egy vidéki labban? – Zombori meghökkent. – Miféle cikkeket? – A kutatásairól. Zombori megcsóválta a fejét. – Á, alig, ha nem tévedsz. Először is a kutatásainkról nincs mit írni, mert szinte kizárólag terepfeltáró jellegűek. Azon kívül a kutatási szabályok szerint semmi nem publikálható addig, amíg az intézet engedélyt nem ad rá. Reg mégis megtette. Nyilván azt gondolta, hogy a publikálási tilalom csak a szakfolyóiratokra vagy nagyobb lapokra vonatkozik. Egy kis vidéki újság mit sem számít. Hogy került velük kapcsolatba? Ki tudja. Talán idegen vezetés közben ismerkedett meg az újságírókkal, akik megfűzték. Három cikke is megjelent. Hol? Vidéken. Oakszában. Te honnan tudsz erről? Felkerült az internetre. Hogy kerülhetett fel? Ezt az ottaniaktól kéne megkérdeznünk. Lehet, hogy meg is tesszük. A zombori fejében megindultak a kerekek. Kettőt fordultak, és már is tisztában volt jó néhány dologgal, amire Tony Cartwright segítsége nélkül alig ha jött volna rá. Egyetlen pillanat alatt megértette, hogy Reg Austin talált valamit. Valamit, amiről sem neki, sem Manuellának nem szólt. Írt róla egy cikket, elküldte a vidéki lapnak, amely meg is jelentette. De nem csak megjelentette, hanem fel is tette az internetre. Ezt persze már Reg beleegyezése nélkül. Reg csak fel akarta dobni alapot, álmában sem gondolt rá, hogy a vidékiek világá űrtölik a felfedezését. De mi az ördögöt fedezhetett fel Reg Austin? Tony Cartwright elégedetten szemlélte Zombori elgondolkodó arcát, mint aki tisztában van vele, mi zajlik a másikban. Nos? Zombori belemélyeztette a szemét Tony Cartwright szemébe. Rólam beszéltél valakivel telefonon? Cartwright habozott, majd bólintott. Azt mondták, oké okay, vagy. Jobb az ilyennel tisztában lenni. CIA? kérdezte Zombori. Vagy FBI? Hová gondolsz? nevetett fel Cartwright. Az Ős Múzeum. Akkor nem értem a dolgot. Cartwright előrehajolt. Reg Austin talált egy követ. Zombori felnevetett. Egyáltalán nem tűnt szívből jövőnek a nevetése. – Persze, hogy talált. Mást sem találunk Teotihuakánban, mint köveket. Ha megbolygatod az eltemetett építmények dombjait, csak úgy pocsomnak ki belőlük a kövek. Ósztin egy faragott követ talált. – Na és? – A kő a halottak útját ábrázolja. – Térkép? – hökkent megzombori. Ez nekem új. Naptárunk az van néhány, de térkép? – Lábnyomokkal. – Mikkel? Azon a rajzon, amelyen a körről készített lábnyomok láthatók. Sok-sok lábnyom. Azoknak a foglyoknak a lábnyomai, akiket végig tereltek a halottak útján, hogy a Holt piramisának a templomában feláldozzák őket. A lábnyomok egyértelműen a Holt piramisa felé vezetnek. Bizonyára voltak olyan kövek is, amelyek a nappiramisa felé hajtott áldozatok lábnyomai törzik. Lehet, hogy még nem találtátok meg őket. Zombori meghükkembe csóvágatta a fejét. Kívülről ismert valamennyi jelentős faragot követ, ami az évszázadok alatt Közép-Amerikából előkerült, de ilyenről még csak nem is hallott. Lehet, hogy Rekta ki az egészet? A vidéket akarta szédíteni vele? Te ismerted őt, nem én, mondta Cartwright. El tudod képzelni róla? Nem, a Zombori rövid hallgatás után. Nem tudom elképzelni. Akkor mondom tovább. Ezen a kövön az újságban leközölt ábra szerint kétféle lábnyom található. A rabszolgák vagy hadifoggyok lábanyoma normális emberi méretű, vannak azonban közöttük kicsik. Megmagyarázhatatlanul kicsik. Legalábbis Austin szerint. Zombori megcsóvált a fejét. Nem értem regget. Pontosan tudnia kellett, hogy kiké azok a kicsi lábnyomok. Kiké. Gyerekeké. Az azték, de még a maja kultúrában is gyakorta áldoztak gyerekeket az isteneknek. Feletté barbár szokás, de ez egy másik kultúrkör. Más elképzelésekkel, más gondolkodásmóddal. Pokkolba a más gondolkodásmóddal, Steve, vágott közbe Cartwright. Azok a lábnyomok nem gyerekek lábnyomai. E – Efelől biztos lehetsz. – Reg Austin is biztos volt benne. – Ezt meg honnan veszed? – Mert hogy az újságban lehetséges megfejtését is adta a kicsi nyomoknak. Szerinte ezek nem normális emberi nyomok, Steve. Legalábbis nem normális ember gyerekeké. Steve Zombori elképedve bámult Tony cartwright -ra. Cartwright nemzetközi hírű szakember, elképzelhetetlennek tartja, hogy bedőljön valami tréfának. Márpedig vagy reg faragta a követ, vagy még inkább valószínű, hogy nem is volt ott semmiféle kő. Ki a fene lát bele más lelkébe? Lehet, hogy reg mégiscsak becsapta a vilékieket, rajzolt nekik egy titokzatos követ, jó néhány titokzatos lábnyommal. Talán nem is akarta véglegesen becsapni őket, töprengett. Talán néhány hét múlva. Ez az mondta aztán hangosan. Micsoda kérdezte Cartwright. Rák csak meg akarta tréfálni őket. Néhány hét múlva beismerte volna, hogy csak tréfált. Néhány hét múlva újabb követközölt hasonló lábnyomokkal. Zombori hallgatott. Mi a francot akart Austin azokkal a hülye kövekkel? Passz! mondta felemelve a karját. Adott valami megfejtést a rajzhoz? Természetesen adott. Leírta, hogy a felnőttek lábnyomai a jövendő áldozatoké. A kicsi lábnyomok, amelyek tőlük oldal irányban helyezkednek el, azoknak a nyomai, akik az áldozó helyre kísérték őket. Katonák vagy papok? Gyerekkatonák, gyerekpapok? Már mondtam, hogy a lábnyomok nem gyerekek lábnyomai, nem normális emberi lábnyom. Zombori mélyet sóhajtott. Ufók, atlanti-sziak. Cartwright megrázta a fejét. Reg Austin más magyarázatát adja a jelenségnek. Azt írta, hogy az emberi lábméretnél keskenyebb és hosszabb lábacskák egyszerű zsugorítás útjá jöttek létre. Mint a kínaiaknál? Pontosan. Ez pedig tudod, mit jelenthet? Zombori bólintott. Az, hogy kapcsolatot tételezett fel a Kolumbusz előtti Amerika és Kína között. Úgy van. Részletesebben nem fejtette ki az elméletét, és én éppen ezért repültem ide, hogy megtudjam tőle, hogyan gondolja a dolgot. Honnan tudtál egyáltalán arról, hogy Reg Austin cikket írt a vidéki újságba? Cartwright elmosolyodott. Roppant egyszerű, Steve. Van egy sajtófigyelő szolgálatunk, amely kiszúrja a közép-amerikai indián kultúrákkal kapcsolatos irományokat, bárhol jelennek is meg. Érdekelt bennünket regg elmélete, ezért aztán ide repültem. túl sajnálom, hogy nem találtam élve. Vajon ki az ördög ölhette meg, és miért? Zombori nem válaszolt. A sörös poharába bámult, miközben iszonyatos sebességgel forogtak a fejében a gondolatok. Holt biztos, hogy Tony Cartwright szemérmetlenül hazudik. Ismerte jól a tudósokat, hiszen maga is közéjük tartozott. Ismerte az intézetek egymáshoz való viszonyát és hierarchiáját, továbbá ismerte a tudósok mérhetetlen gőgét, éppen ezért elképzelhetetlennek tartotta, hogy egy igen jó nevű tudományos intézet Isten háta mögötti mexikói kisvárosok jelentéktelen újságjaiban kutasson tudományos eredmények után. Kell, lennie valaminek a történtek mélyén, amit igyekeznek eltitkolni előle. Ebben az esetben viszont mi az ördögért mesélte el Tony Cartwright mindazt, amit elmesélt? Azért, hogy tévútra vezesse? Még az is meglehet, hogy ez a vidéki újság dolog nem is igaz, bár annyira azért nem tartotta ostobának Cartwrightot. ot Bármikor ellenőrizheti, hogy valóban megjelentek-e benne Reg Austin lázálmai. Ha megjelentek, akkor viszont máshogy keresendő az igazság. Red austin megölték valamiért. Kérdés az, hogy miért. Mennél tovább töprengett, annál inkább biztos volt benne, hogy rég valóban talált valamit. Csak éppen nem követ, nem lábnyomokat, hanem aranyat, vagy egyéb hatalmas értékű kincset. Talán megtalálta az azték, vagy a maja, Tütenhamont. Megszédült a kincstől, és megpróbálta elpasszolni a nemzetközi műkincspiacon. Cartwright és intézetek kiszagolta a bulit, és megpróbált üzletet kötni reggel. Csak hogy valaki más is kiszagolta, és megelőzte őket. Reg meg, amilyen naív marha volt, hagyta csőbe húzni magát. A tarkaruhás nő, a kockás zakós, pasas, és a krémezett képű gyerek volt a másik cég, amely a lelet után érdeklődött. Megtudták regtől, hol van elrejtve, aztán megölték. De hogy az ördögben tudták meg? Kortyolt egyet a söréből. Erre is megvan a magyarázata. A két szemtanú azt állította, hogy reg és a nő úgy röppentek fel a piramis tetejére. Ebben az esetben a felröppent szót másképp kell értelmeznie. A nő elkapta reget, belenyomott valami injekciót, talán igazságszérumot, amitől reg önkívületi állapotba került. A nő pedig felvonszolta a platóra, hogy letaszíthassa. Közben persze kiszedte belőle az igazságot. Ezek szerint a lelet itt volt regszobájában. Az asszony és társa érte jöttek és elvitték. Pakolba a nyomokkal! Cartwright csak azért nagyítja fel előtte Reg Austin gyerekes elméleteit, hogy hamis útra terelje. Nincs itt semmiféle nyom, és ha van is, nincs semmi jelentősége. Pedig dehogy nem volt. Este Cartwright felhívta a munkahelyét. Nagy kő esett le a szívéről, amikor meghallotta az előkelő orhangot. Halló! Itt Cartwright. Jó estét, uram! Jó estét, Toni! Mi újság? Most jövök egy vendéglőből, uram. Zomborival söröztem. Meséltem neki a lábnyomokról. Ráharapott? Nem tudom, uram, de nem is ez a lényeg. Hanem mi? Ezt a pasast nem lehet átverni. Reg Austin a barátja volt, ami megnehezíti a dolgunkat. Amennyiben? Nem fog leszállni az ügyről. Az az érzésem, hogy fejébe vette, megkeresi Reg gyilkosát. Na és? Zavarhatja a köreinket. Felveri a bozótost, a madarak pedig megijednek és elrejtőznek. Még jobban, mint eddig. Elmesélte neki, mit gondolunk a kislábnyomokról? El, uram, de nem hitt el. Láttam rajta, hogy nem hisz nekem. Úgy tett, mintha hinnem, de nem hitt. Meg van győződve róla, hogy reg Austin kincset talált, és megpróbálta elpasszolni a piacon. A profik ezen közben kinyírták. Azt mondja, Zombori nem hiszi, hogy a lábnyomok miatt ölték meg austin -t. Azt tudom. Akkor mit tanácsol? Hajtsuk végre a szükség megoldást. Biztos benne, hogy másképp nem megy. Azt hiszem, igen. A hang sóhajba fult a vonal végén. – Akkor tegye a dolgát, Carl Wright! – Teszem, uram! Egyelőre azonban csak a telefon tette le. Átment a fürdőszobába, megmosakodott, majd miután visszatért a hálószobába, fekete nadrágot, fekete pulóvert húzott. Legvégül pedig egy pirosas, fából készült tokot elő a bőröngye aljáról. Felpattintott a tetejét, kivett belőle egy jókora forgópisztolyt, hangtompított tekert a csövére, aztán elhagyta a lakást. Odafönt a város felett éppen holdra ragyogott az égen.